mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. az időt, emiatt aztán csúszott a báder, emiatt aztán csúszott az annó kezdése is, ami egyébként háromkor szokott kezdődni. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, azon kedves hallgatók kedvéért, akik azt gondolták, hogy most törtejét a kács kiszta Egy jó ingatlan... Nehogy csinálják egy ingatlan műsort. Dani, mondjuk azt, hogy október 23-a van, mindenki telefonáljon, és én megpróbálom megsacolni, hogy az az ingatlan mennyit érhet. Ez sem lenne egy rossz műsor. Hallottam már olyat, és nem is olyan rossz. Szóval, jó napot kívánok, kedves hallgatók, Punks De Miklós a stúdióban, és az Annó Budapest, amely ma maratoni Annó, tehát két órán keresztül fogunk beszélgetni arról, hogy kinek milyen október 23-ai emlékei vannak. Ha nagyon egyszerűsítem a kérdést, akkor azt mondom, hogy és te hol voltál október 23-án? Melyik kérdés az vonatkozhat arra, hogy ha mondjuk holnap teszem föl, akkor biztos lenne olyan hallgató, aki azt betelefonálna, és azt mondaná, hogy figyelj, Punk's not dead. Hát Killing Joke koncert volt tegnap a Dürer kertben. Killing joke tudni kell, hogy 40 évvel ezelőtt indult Punk zenekar, úgyhogy ma szerintem ott a Városliget környéket tele lesz ilyen nagyon furcsa tarajos fejekkel akik a Killing Joke hangversenyére érkeznek, egy amerikai bankzenekarról van szó, nagyon fontos egyébként, akkor elmondaná nekem ezt a kedves hallgató, hogy ne volt. De hát persze volt 2016-ban is, október 23-a is, meg 2006-ban is, meg mint ahogy az iménti felvezetőben mondtam 10 perc ezelőtt, volt 1992-ben, de volt nyilván 1967-ben is, volt 1982-ben is. Az első nyilvános megemlékezés, ami így meg lett hirdetve október 23-ára, az majdnem biztos, hogy 1985-ben volt, a Lajos utca 142. ben az 39 alatt működött még akkor az Artíria Galéria, ahol az Enkoni csoport tartott egy 1956-os megemlékezést, és ez egy, hát, mit tudom én, Lajos utca, tehát önök is nyilván meg tudják ítélni, szerintem egy 54 négyzetméteres lakás volt, de hát az teli volt emberekkel. Ott volt Rácz Sándor, ott volt Maléter Pál Özvegye, ott volt még néhányan az 56-osok közül, és hát ott voltak nagyon sokan, akik kíváncsiak voltak erre a megemlékezésre. A falakon szerintem azok a képek voltak eddig, akkor és addig még publikálatlan 1956-os képek voltak a falon, és, és a, meg is lett hirdetve, sokan is voltak, és nagyon sok 3x3-os jelentés is született róla, mert ott volt egy kis vita 1956-ról, illetve Maléter szerepéről. Na de, ez 1985 volt. Ugorjunk vissza a mába, mely mából aztán majd visszaugrunk egy másik október 23-ára, úgyhogy önök előtt, hallgatók előtt van a lehetőség, hogy, hogy keressék az merevlemezőkön azokat az október 23-ákat, amelyek fontosak voltak az önök számára, és elmondják azt, hogy ahhoz az október 23-ához milyen helyszín kapcsolódik. Lehet az Kossuth tér, lehet az Corvin -köz, vagy lehet más. 2407953, illetve 2406953 jó napot kívánok! Sziasztok, István vagyok! Hello, István! Nagyon üdvözöllek! Következők, 2006-ról van egy nagyon szép, és hát egy kevésbé szép emléke. Uh -huh. 2006-ban, 22-én itt volt a páromnak az amerikai főnöke, uh -huh. egy igazi keleti parki emberke, aki Magyarországon annyit tudott, hogy ott van valami cégük nekik, és ott neki most éppen valami dolga van. Ez uh -huh. hát teljesen szűz volt ebből a témával az emberke, és 22-én nálunk ebédelt, és gyerekekkel együtt kimentünk a Corvin közbe. Uhum. Ez akkor akkori kezdődött a Korzi negyednek az építése, tehát már a házak ki voltak ürítve, egyes házak le voltak bontva. Értem. És, és hogy csináltak egy ilyen fantasztikus, hát terepsót, volt ilyen 56-os filmet lehetett forgatni, és megkapta DVD-n, rendesen tankkal, mindennel, három kamerával vették, hogy lehetett rohangálni kórhű ruhákban. Meg voltak ilyen Értem. én írtolyó kiállítások. Kioszták ott a szürkefobiedát, ami jött az emberekért, uh -huh. aztán te, ilyen olyan teherautót. Ez nagyon klassz embereket, és a régi üzlet be, be voltak rendezve ilyen ö, ö, diakorámaszerűen szerűen orvosi rendelő, aztán pártiroda, aztán ilyen volt, olyan volt. É, még volt képződő, a Korsyű is, uh -huh. eh, ahol ilyen korabeli korsokba csapolták a kőványai világos. Legjobb. Ilyen kötényben meg minden. Osztogattak ilyen faximilében csinálat akkori lapokat, és nem pénzért. Aha. Hát, tehát szépen ö, ö, dokumentáló volt minden, ilyen megállított táblákban most leírva a fényképek, hogy mi történt, hogy történt a korvink közben. Hát ez az 50. forduló tisztességes Gyakorlatilag még zene is volt, ilyen tangóharmonikával énekeltek korabeli dalokat. Ilyetem. És egy ilyen, ilyen hullámzó embertől volt ott, de ilyen békés, meg nyugodt, és tényleg ez a Bob nevezető emberke is ö, nagyon érdeklődő volt, és rengeteget kérdezett, csengőfrászról meséltem neki, mit tudom én, és piszta éreztük magunkat. Még egy kószot is szereztem neki, mert mondta, hogy neki ilyen kell, mert ilyen nincs Amerikában. És ezt is azt vettük észre, hogy <coughs> ezek az autók, az gyorsan bezárják az autókat, ami saját lába volt, az eltűnt, ami téren jött, az gyorsan rakták a térenre, és vitték el, és néztük, hogy mi van. Hát az idő az szép, eső nem jön, megjelentek a rendőrök, aztán megjelentek ezek a gólymotorosok, uh -huh. elkezdtek ott körözni, meg mit tudom, és a végén kiderült, hogy a jobbik jön oda ünnepelni, és a Wittner Mária szónokolt. És hát a Bob az egy nyomorú szót nem tudott angolul, de mondta azt, hogy egész eddig... Értel magyarul. Magyarul, hogy, itt, vagy, magyarul, pardon, el, de, hogy egész ére azt érezte, hogy ilyen békésen az emberek beszélgetnek, nézelődnek, olvasgatnak, egyebek és miért a hirtelen változás. Uh -huh. És aztán mondom, hogy ezek az emberek, akik éppen nem tudnak megbocsájtani, és nekik csak a gyűlölet maradt ebből az egészből, és nem megismertetni akarják, hogy mi történt, és nem tanulni abból, hanem a saját sérelmeiket háborgatják föl. Hát, Egy jó ember nem értette, mert az, hogy ő úgy érezte, hogy ő, aki semmit nem tudott erről az egészről, csomó minden tanult, és ugyanígy tanulhattak a fiatalok, hogy mi történt akkor. Szóval abból, amik Ő csak érzékelt, hogy mit mondott az a jóasszony, abból tanulni nem lehet. Hát ez, figyelj, ez egy nagyon nehéz kérdés, és azért ez rémel is egyébként arra, arra az első nyilvános megemlékezésre, amely ebben a Lajos, utcai, galéri, Lajos utcai lakásban volt, mert ott is pont ebből támadt feszültség. Tehát, hogy, hogy az mindig lesz, tehát mindenkinek van egy saját 56-os képe, amely, amely az ő számára az egyetlen valid álláspont, és, és ő úgy emlékszik, és az, az, a, az a tökéletes. És innentől kezdve jönnek történészek, akik igazolják mondjuk annak az ellenkezőjét, és hát csak nézzük meg, hogy, hogy most a pruppál történet, tehát ami tényleg egy ilyen friss tavalyi történet Igen. volt, hogy, hogy az emberek fejében, hát sajnos a történelem már csak így működik, hogy, hogy össze-vissza kavarodnak. Nyilván Wittner Márjának, ez volt a saját igazsága, mint ahogy Pongrácz Gergelynek is meg volt a a saját fejében a saját igazsága, és ezzel igen, tehát ahogy szokták mondani, hogy, hogy nem jutunk be a kánába, tehát ez egy ilyen nehéz kérdés. Azt, azt hiszem, tehát a Bob annyira nem tudja megérteni. Én is tegnap este próbáltam angolul beszélgetni nálunk lakó fiatal lányokkal, a lányom osztálytársaival, akik az egyik kenyából, a másik Madagaszkárból jött, és próbáltam nekik a magyar politikai helyzetet azért meglehetősen szegényes angolságommal elmagyarázni neki. Hát meglehetősen nehéz volt, és akkor kitértünk mondjuk 1988 június 16-ára, ahol Orbán Viktor, Magyarország pillanatilag jelenlegi miniszterelnöke, Kis János társaságában rendőrökkel birkózik, és odaszólítják a rendőr gumibottal anyakán egy egy rendőrautóhoz, Miközben most eljöttem a terrorháza mellett, hát már a Király utcától le van zárva a környék, és annyi rendőr van, én sok rendőrt láttam életemben, de annyi rendőr van, hogy, hogy meglehetősen nagy a készültség. Na, erre próbáltam bele utalni. Hát, hát, a Mester utcában minden sarkon két rendőr állt. Hát igen, igen, igen, Úgyhogy... hát, hát igen, messze van minden ilyen területtől. És még a bóbnak én azt mondtam, hogy szerintem még túl közel van hozzánk kötlen, ha mondom. Ahhoz, igen. Ezt úgy tényleg. Átfogóan tudjuk értékelni. Majd, amikor mi is meghalunk, betesznek bennünket a kipikoporsóba, kivisznek a temetőbe, akkor majd néhány generációval később tisztában és, és, és fognak lenni. Neki, hogy azért Vannak olyan 56-osok elítéltek a Nécskárolja-ra gondoltam, uh -huh. aki szintén halálőtélt volt például, aki viszont teljesen más felfogásban gondolját ezt a dolgot, vagy Göncz aki köztársasági elnök lett tíz évig. Igen. Mondom, ez egy, egy megközelítés. Mondom, te most látod a kétszélsőséget, ez van. Igen, igen, és egyébként nagyon érdekes, most így van a Budapest régi képeken Facebook csoport, és hát 1956-os képek pörögnek ma rajta, és a, a tér, ami szerintem nem a tér volt, ezt meg kellene kérdezem Krasó Györgytől, csak ő már meghalt, hogy hol is vertik teljesen szét Stalin szobrát, és valaki beírta, hogy, hogy Stalin keze, a Stalin szobor keze, az Pécsi Sándornak a Balaton akaratjai nyaralójában volt, a halála után került elő, és ott valaki írta a Facebookon, hogy, hogy hányszor betolták Pécsi Sándor autóját egyébként, mert ott a Sáros úton, de még meg is van nevezve, hogy Balaton akaratján hol volt Pécsi Sándornak a nyaralójában. Szóval, hogy a Stalin szobor egy darabja nála volt, azt hiszem, hogy Klassónál volt, meg, meg még sok embernél, és aztán ez meg is jelenik a filmművészetben is. Ezt Igen, tehát valahogy így viszonyulnunk kell a a múltunkhoz. Igen. Erről szól időnként az annó. Ja. A másik pedig az másnap volt, a uh -huh. 23-án, oda már egyedül mentem körül nézni, mert azért <coughs> sem a külföldi, sem a gyerekeket nem akartam kitenni mindenféle kellemesen dolognak. És hova mentél? <coughs> hova mentél, és miért kölgsz ennyire? <coughs> Félrenyeltem. Jajaj, ja, jó, jó, jó, jó. Hát, hát én azt csináltam, hogy felvettem egy farmert, meg egy ilyen kemény farmerzsekit, uh -huh. hogy lehet, hogy ne lehessen jól megragozni, és elmentem körbenézni a Deák tér, Fidesz nagygyűlés hogy mi történik. Uh -huh. És két érdekes dolog, az nagyon kevés fő esett eddig, mert az alapot, most nem akarom elmesélni a tankot, meg egyébként nem ki tudja, hogy amikor vége volt a Fidesz nagygyűlésnek, azt mondom, tehát az a általános vélekedés, hogy a Fideszes tömeget rázavarták a rendőrökre. Igen. Na, na most ez teljességgel nem így történt. Én ott voltam az Asztória és a Filmúzom között. Uh -huh. hát arra távozott a közönség, és a hátam mögött ő, volt maga az a rendőrsorfal és egyebek. És ott Fidesz Zsekibe öltözött szervezők, tehát egy árak, a Zseki hátán Fidesz felirattal. Uh -huh. Ott könyörögtek az embereknek, hogy ne arra menjenek. Ott mondták, hogy menjenek a Petőfi Sándor utcán, menjenek a Váci utcán uh -huh. és a Deák másik oldalán menjenek haza. És az emberek egyszerűen nem foglalkoztak vele. Féresöpörték őket, volt, aki még veszekedett is velük. Hát az emberek Tönek nem úgy, úgy működnek, tudult. igen. igen. És hát De, de, de, de, de, de, de, de, de révész Máriusz is betelefonálhat, kerékpárügyi e, igen. megbízott, igen. és elmesélheti azt, tudult. hogy milyen az, amikor nem egy méter húsz centire kerül ki őt egy autóbiciklivel, hanem mondjuk tíz eh, centire megy el tőle, az elég igen. rossz. Na Én jó. Az, van, az, az, az, az, az, az ott a tömeg egyértelműen öntevékenyen döntött így, és amikor ők levonultak, ott nem marad semmi igaz tekintetű, ilyen harcos, meg már meg egyebek, ott nagyon jól megszervezett, provokatív három ember maradt. Jó, akik, szor... és mi történt? Akik... Ez... Oké, okay rendben, tehát így is lehet, így is lehetett, de például tudod-e, hogy, hogy mi történt 1992-ben, tehát arról van egy vizsgálati jelentés, most ahogy így készültem a műsorra, Aha. néztem meg a göncárpát történetét igen. és az erről szóló jelentéseket titkosítva van, teljesen értetetlen módon, de a 444 néhány évvel ezelőtt megszerezte és foglalkozott vele. Hát igen, ott is lehetett sejteni azt, hiszen ha visszemlékszünk, akkor akkor maga ez volt a, a, aztán egy hatalmas nagy botránykő, hogy most bánó Andrásék, azok vajon hogyan manipulálták meg az esti egyenlegnek a, a felvételeit. 2006. október 23-án a muszer és a master történet, amire így mindenki igen, igen, mindenki igen, emlékszik, és hát én is valamennyire emlékszem, mert ott voltam akkor a kosútir. Na jó, tovább megyünk, jó? jó oké, rendben beszélt. Viszont hallásra a szervusz! Ja. 24, 3, 50, 24 3 az önök fejében melyik október 23-a a legemlékezetesebb, melyik helyszín volt az, amire így visszaemlékeznek? Ez az Andó Budapest mai kérdése. Egy másik hallgató van a vonalban. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Én vagyok? Igen, ön van. Kics bevezetővel kezdem, de az a korra jellemzős egyáltalán nem ismert. Uh -huh. A zajtosi dűrel soron az István gimnázium már kivolt paterolva 56-ban pár éve, áttették a mostani Radnoti fele és ott működött a Maxim Gorkéi magyar Iskola. Ez elsőtől tizedikig érettségig szólt, tehát két általános iskola után lehetett oda menni, és ott hát a Hoffman Rózsa tudná, hogy nem őt találta ki, hogy délutánig bent kell lenni, mert ott mindenki ben volt délutánig, uh -huh. különlegesebb kanyákat adtak, és... Volt a koroszórák már 9 év, tehát a harmadikos korosztálynak elsősnek hívták. Na no, hát én 56. szeptember 1-én kezdtem. Hát, ha mennyire emlékszem, a rövid idő alatt osztálytársak emléké nevére, hát van ott mai akadémikus, stb. Azt hiszem, és, de, lehet, hogy, de lehet, hogy tévedek, és azért kapcsolódik a kérdés, mintha talán Haraszti Miklós, vagy Kis János, vagy, vagy valaki mondjuk így a, a régi demokratikus ellenzék tagjai közül is jártak volna oda néhányan. Hát én a többi osztályt nem ismertem uh -huh. csak a sajátomból. De hogy került oda az ember? Sokat, mindegy, mondom tovább. Tehát ö, okay. elsőbe, ott elsőbe kezdtem, azaz harmadikos korban, uh -huh. szeptember 1-én, és október 23-án azt mondta a, a tanítónő, hogy hát most valami felvonulás lesz, nem kéne várni a trollét, meg a tökényúton a villamos, mert, mert mostanéppen ezek nem mennek. Uh -huh. És abban a pillanatban meg is szűnt ez az iskola. Vissza kellett kérdezkedni az eredeti iskolába, ami nekem az abban utca volt. És az az érdekes, ami nem közismert, hogy Megszűnt ugyan a, az iskola, az a Maxim Korkén magyar-orosz iskola, de csak az általános iskolai korosztálynak. Uh -huh. A főső négy osztályt, a gimnázium korvakat áttették az Abonyi utcába, ott egy ilyen tanítóképző, illetve lánygimnázium volt, a tanárokkal együtt. Értem. És egyedül az országban csak itt voltak oroszajkú tanárok. És innen ered, hogy a radnótinak, talán még most is annyira erős a, az orosz, illetve a nyelvi uh -huh. és Tehát rengetegen, akik a Radnaltinba jártak, azok aztán később hát orosz tanárok lettek, meg lengyel, és sok újságíró is stb. onnan került ki. De ön hogy került ebbe az iskolába, tehát a szülők miért adták be? Hát, én tudom. Mert, mert oda a orosz a diplomaták. A Radnaltin is volt osztálytárs. Uh -huh. Meg nem, nem tudom, hát én azt tudom, hogy az igaz, nem akartak elengedni az abonyiból, az általánosból, és amikor nem sokára visszakérekkedtünk, kovaszanta az igazgató a szülének. ugye megmondtam, hogy ne vigyék el a gyereket. Tehát aki onnan, aki ott maradt, aki a felső négy osztály az már annyira oroszul, hogy nekem is van rokonom, távúi uh -huh. rokonom, aki, aki aztán egész életében orosz levelező, fordító, tolmács volt, külkereskedő sőt, egy másik rokonom az uh, orosz, illetve uh, tolmács volt kint uh, oroszoknál, uh -huh. szóval egy francia fiszkóval, azt 50 éve ott él. Ta, mert azért érdekes, amit ön mond, eh, valójában is eh, számomra a maga a történet is érdekes, hanem mert hogy az annó Budapest szerkesztése során egyszer-kétszer már előkerült, eh, hogy foglalkozunk ezzel az iskolával, és én valóban azt gondoltam, hogy, hogy nyilván kevesen jártak oda, nyilván kevesen emlékeznek vissza, hogy nem fog működni témaként a Maxim Gorki Magyarország iskola, és azért is kérdeztem öntől, hogy, hogy, hogy kik jártak oda, a diplomaták gyerekei, vagy pártfunkcionáriusok gyerekei, tehát milyen, milyen szűrőn keresztül lehetett ebbe az iskolába bekerülni. Nem, nem hiszem, hogy különösebb szűrő lett volna. Uh -huh. Soka, szerintem talán csak két osztály volt egy év folyamban, vagy lehet, hogy csak egy. Hát a, tehát az egész István gimnázium épületében ez volt. Mm -hmm. Az István gimnázium utána már is visszaköltözött a, a régi épületébe, a, oda az a zajtósítődősorra, és a helyén ott általános iskola lett fallal a folyosókon, tehát Aradnot épületében, másik a gimnázium, és amikor a falat lebontották, akkor lett ott 12 év folyamos Ésten. gyakorló iskola. De mondom, végig megmaradt ez az erős orosz azért, mert hát ott igazi. Orosz akta voltak. Biztos ugrani fognak a kedves hallgatók erre a témára. Itt, és a, itt a, is, hogy már volt. olyan füzetet adtak uh -huh. az orosz órára, aminek ferde vonalazása volt. Tehát volt egy ferde vonalazás, és ferdén kellett írni és cifrázni a, a betűk elejét. Ahogy kint, tehát a, a tankönyv megvan még. Tehát a ferdén, az azt jelenti, hogy nem egy tehát hogy a dölt egy eddig, igen, betűvel tehát, dőlt írni. lehessen írni. Értem, értem, értem, értem. A kellett írni, uh -huh. és megvan még egy-két tankönyv is, tehát az a abc és könyv, amiben még hátul ott van, Lenyelv az valamit kivágtam, úgy látszik. Tehát ezek még az eredeti moszkvai könyvek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Köszönöm. Viszont hallásra. 24.07.953-24.06.953 ez az Anno Budapest speciális kiadása, amely október 23-án azt kérdezi önöktől, kedves hallgatóktól, hogy te, zárulj el ön, hol voltál Ezer, öt, október 23-án, mindegy, hogy melyik október 23-a, lehet 92-85, 86-87, lehet 2015, lehet 2012, és természetesen lehet 1956 is. Jó vágyat kívánok Kemény mindaninak Nincsen most hírek, tehát ünnepnap nincsen félkor, tök jó. Úgyhogy tudunk beszélgetni a hallgatókkal. Három akkor fog majd Báder Tamás friss híreket mondani. Addig megy tovább az annó. Halló, napot kívánok! Jó napot, kívánok. Jó napot kívánok! Erdély Gábor vagyok. Üdvözlöm, Gábor! Hát én éppen 1956. október 23-áról mondanám az emlékeimet. Uh -huh. 14 éves voltam, akkor elsős technikumba jártam, első étfolyamban. Hát aznapra az iskola szervezett egy sportnapot a BBSC szőnyűk pályáján, lévén vasúti technikum. Uh -huh és Pesten egy másik is hasonló technikum volt, mind a két technikum számára. Ennek délután volt vége, és egy osztálytársnő Marbert falán lakott, akit hazakísértem kísértem villamossal. Jó magam, itt születtem, és azóta is itt élek a baroszsér szomszédságában. A villamosra jöttem hazafele, de 23-án, már estei, estei órákban uh -huh. a villamos csak november 7 járt, ami most megelőtte is oktogon volt, Igen. akkor november 7 lekelet Ott le kellett szállni, nem jöttek a villamosok, mert az utcán, Kőrúton jöttek az emberek. Uh -huh. Nem tudtuk a villamosos, hogy nagyon mi van. Há valamit azért kapizsgáltunk, mert előző napokban hetekben a bölcsészkari arról hogy is tudtunk, hogy hol betiltották a bölcsészkaron a tervezett nagygyűlést, hol engedélyezték, megint betiltották. Tehát már akkor ilyen kicsit zűrös volt ez a politikai helyzet, amennyire én értelmezni tudtam 14 éves koromra persze. November 7-et mikor leszálltunk, akkor hát egyedül indultam az a gyalog, nem egy nagy távolság a barostérig. Most már igen, és hát elkétedve láttam, hogy négy tribunok egy-egy helyen megállva körülöttük, 50-100 ember, 100 méter arra, itt megint ugyanez, uh -huh. ott szónok voltak. És, és mondom, jól hallom, ez létezik, ilyen van. Ugyanis addig édesapámmal, elvitt egy fradi, akkor még kinizsinek hívták meccsre, a névstadionba, szegény apám, ha valami rosszat látott, akkor körülnézett óvatosan, 20 centire fölemelkedett a székről, és akkor merte mondani, hogy fújbíró. Fúj, bíró. Hát ilyen volt akkor a helyzet, Értem. de ott már este nyíltan szíták a rendszert, a kommunizmust, és, és a hihetetlen szónoklatok voltak. Megriadt ettől. Hogy? Ön megriadt ettől. Inkább elképedtem. elképedve, hogy ez létezik, ilyen van. És mikor hazaértem, hát mondom, mesélem apámnak, hogy gyerünk le, menjünk, nézzük. Hát persze nem engedett ő sem. Maradjunk csak itthon, de akkor már a legidősebb bátyám, aki évvel idősebb most is szerencsére jó egészségben, Svájcban él azóta, és ő már nem volt itthon. Őt uh -huh. legközelebb, már csak november 4-én láttuk. Úgyhogy ez a 23-a, később már este ide hallatszott a fegyveropogás is a rádió környékéről, ott volt először tűzharc. Igen. És... Uh, <tos> Hát ez volt a 23-dik. Önök Utána, melyik nap mentek le a helyre a Barostéren? A negyedik év hajnalban, amikor a Nagy Imre beszéd volt. Uh -huh. Addig senki nem ment le. Nem is volt rá szükség ugyanak a a téren, amikor abban, hogy ott is ott voltam, de csak hogy nyilván, mikor a fegyverek zajm ért, uh -huh. Oda kimentem, de no, addig itt a közelben jártunk az utcán. Hát mi gyerekek szereztük be a kenyeret, a századosíti kenyérgyárba állt hosszú sor, adták egyébként, mindenki egyet kapott egy veknét. Csak ott is egy-egy kósza, nem a többen, nem a sorba állókra. Valaki, mit, hol, nem messze lőtt, tegyet a levegőbe, szétszaladt a sor. Hát mindig a végére kerültünk vissza. Na, visszatérve november 4-én hajnalba aludtunk. Édesapám keltett minket, hogy gyertek, baj van, és mm -hmm. akkor állandóan ismételt a rádió a nagyimre. Felhívásod, ö, igen, igen. Na, akkor apám már elkezdte mondani a szomszédokat, és ébresztette, hogy menjünk le a pincébe. Hát először szegény öregemet hát megszólták a szomszédok, hogy műt képzel, hogy... Na, de már egy két órával után mi lementünk. Két órával utána már az egész háza pincébe volt. A körbelévő lévő házak, és ez egy ilyen lakótelepszerű rész. Mindenki a pincébe volt. Úgyhogy a házat egyébként tám, belővés csak egy helyen érte, uh -huh. a kerepes úti oldalról, de <coughs> szerencsére így a ház megúszta. És nem voltunk egy, hát egy három-négy napig, és senki nem mert följönni a pincéből. Ez az a ház, ahol, ahol a, a, a szövetbolt van az alján? Nem. Nem, nem, a keleti, de hát ellenben, értem, át. ahol a mávigazgatósága. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. De itt, itt nagyon ugye akkor egy összetartó rész dolog volt, mindenki szomszéd, felnőttek gyerekek egymással ismerték a harmadik házból is. Uh -huh. Én ismertem itt egy a... Tőlünk nagyobb idősebb korosztálya, bátyám korosztálya. Voltak 8, 12-en, 12 abból egy maradt itthon, Mindek, mind mindkiment Ugyanis a bátyámat legközelebb, november szintén 4-én láttuk utoljára. De addig. Ő jött, val addig valahol harcolt a környéken. Harmadiká ágyfolytában, és csak negyedikén jelent meg, ugyan egyszer bejött egy órára, akkor még nem a pincébe voltunk. Uh -huh. Tehát ő ott volt, és utána neki ki kellett, el kellett hagyni az országot, hiszen uh, már ő besorozott katona volt, vagy összeírtam. Uh -huh. tudom. Tehát lényeg, csak még nem hívták be. Úgyhogy ő nagyon-nagyon komoly büntetés elég nézett volna akkor, ha, ha ő itthon marad. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. <sítható> hát ez szomorú emlék, meg, meg egyben csodálatos is. Persze. mert Mert ilyet az ember megélni egyszer él meg, és főleg ilyen korban, amikor, amikor fogékony az ember, amikor... 14 évesen? Hogy hát Ez volt a történet. Viszonthallásra. Viszonthallásra minden jött. 24 07 96 3, 24 3. hol voltál? Október 23-án tette fel az anno Budapest egy bő... 40 perccel ezelőtt a kérdést, és a hallgatók telefonálnak is, most egy újabb hallgató következik. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Somogyi Mari vagyok, retentő rosszul hallom. Kész csókom, jó napot! Hallgatom! Én az Akász-Hotca 3-ban laktam, uh -huh. ott, ahol most az Emke szálló van, ez pontosan az Emke mellett, oda a házunk elé húzták be a Stálin szobba. Tényleg? Tényleg? Akkor az a Blahar tér, Én... magyarul. Hát a, ott az Akász Ocza szemben, a sarkon, uh -huh. ott egy ilyen üres telek volt. Azt a háború alatt lebombázták, és sokára, sokára talán a 80-as években húztak oda egy épületet. Értem? Addig ott nem volt semmi, csak egy nagy üres telek, tehát innen a térre. az első emeleten utcai lakásba laktunk, uh -huh. pont le, le lehetett látni. És akkor behúzták oda a Stalin szobrot, és az emberek megszállták, és elkezdték lomfűrésszel. Tudom, mert apukám annyit mondta, hogy lomfűrésszel azt a vastag bronz de azzal, meg kis kalapáccsal, kimivel ottan szedte szét. És amikor lőttek, akkor egy-két ember ilyen kitartóan tovább fűrészelt, meg kopácsolt, de bebújtak a Stalin szoborba. És arra emlékszik, hogy mi lett a, a Szobor sorsa végül is? Tehát, hogy néhány nap alatt teljesen szétszették? Vagy, vagy... Na most az a helyzet, hogy én akkor 8 éves voltam, ja. de annyira élénkem emlékszem az egészre. Uh -huh. Szóval azt ottan nagyon szétszették, és egy darabja maradt csak meg. Egy nem túl nagy darab. Uh -huh. És az apukám az félt nagyon, hogy ebből nagy botrány lesz, és ott megszervezte a házbeli lakókkal, hogy a Itsike maradékot húzzák le a pincénkbe. Uh -huh. És amikor vége lett az 56-nak, és jött az 57, akkor az apukámat elvitték, hogy ő lopta el a Stalin szobor maradékát. Mert hát az apukám mondta, hogy ha lemennek a pincébe, akkor ott megtalálják uh -huh. a maradékot, és akkor egy éjszaka szépen jöttek, és elvitték a Stalin szobor maradékát. Ez egy történet. Mostan hát ez egy elég uh, szörnyű hely volt tulajdonképpen, mert ugye sok mindent láttunk. Uh -huh. Engem például majdnem vagy jól lőttek. Apukám az, tehát uh, szóval otthon voltunk, és én egy ilyen függöny volt az ablakon, és a cipke, az ablak előtt volt egy fotel, és a fotelben én és mikor jöttek be az orosz tankok a rákocsuton, uh -huh. akkor hát mint egy jobb fajta nyolc éves gyerek, aki unatkozik, hát ott számoltam a tankokat. És anyukám kint volt a konyhában és ezt csak bejött, és meglátta, hogy én ott az ablakba állok, és számolgatom a tankokat, és volt nálunk egy vendég, egy férfi vendég, és uh -huh. akkor Apukám meg a férfi vendég két oldalra úgy félre lépett, hogy mit kiabál az anyu. És én meg megijedtem, és leszálltam a fotelről, anyukám rámordított, hogy négy kézzább menjek. És abban a pillanatban belőttek, és szétlőtték az, a, a plafonunkat. Úgyhogy ha anyukám nem jön be kiabálni, akkor engem ott az, biztos, hát, hogy eltalálnak. Véleten bármilyen mozgást láttak, lőttek az oroszok. Igen. Igen. Úgyhogy ez egy ilyen jó kis ijesztő élményem volt. Utána aztán nagyon féltem, végig emlékszem, hogy És ilyen rettenetes szegények voltunk, úgyhogy uh -huh. nem volt otthon egy falat ennivalunk, egy fillér pénzünk, semmink, úgyhogy nagyon nehéz időkbe talált meg ott 56, nagyon nehezen vészeltük át végül is. De nagyon szépen köszönöm, hogy a Stalin szobrot meg a kapcsolódó történet elmesélte nekem. Hát örülök, hogy elmesélhettem. Mindig szerettem volna valakinek elmesélni, mert az én nagy élmény volt, de az igazság az, hogy az embereket ez már nem nagyon érdekli. Erre nem is tudok semmit mondani, szerintem érdekli. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont Kész viszont hallásra. Nanny, remélem figyeltél. Tehát tudjuk most már, hogy hova került a Stanis szabor. Eddig nem tudtuk. 2407953, 2406953. Ez a klubrádió, és benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával Pancston-De miklós a kis Mária kapkodja fölfelé az önök telefonjait. Árva Brigitta pedig szerkesztette a műsort, Dani pedig hát most meg elfogyasztotta a pizzáját, úgyhogy nyomogatja a gombokat. Például most is. Halló! Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, igen. Vagyok hallható? Igen, igen, ön van vagyok, és az előbb elkezdett sztori-ra csatlakoznék rá, nagyon pontosan adta vissza a Stalin szobor utolsó stációját. Ezt megelőzően a Blaharújza téren, a Körút-Rákóczi volt a szobor torzója, uh -huh. amit oda vontattak majd innen került be az Akársha utcába, hogy a hölgy is mondtott, a Gorki mozi, illetve volt a Rív csapágy svédszégnek egy bemutató terme, az előtt parkolta szobortorzójam. Én úgy kerültem arra, 13 évben, mert tapostam, hogy nem messze a Szövetség utcába laktunk, és onnan a Házközösségnek egy ilyen ruháskosára jártunk a Dohány utcába, egy tékségbe kenyérért, uh -huh. és az egyik alkalommal arra járva hallottuk messziről már a kopácsolást, fénes hangdöngést, és erre felfigyelve mentem be ott az Akászfa utcába, ahol egy elég nagy tömeg állt körbe, uh -huh. és hát láttam a lengő kalapácsokat, vésőket és mindenféle alkalmatosságokat, amivel valamit ott döngettek, és amikor közel férőcködtem, akkor láttam, hogy a uh, Stálin szobornak a torzója volt uh, látható, és ezt uh, tulajdonképpen bontogatták. Előttem fejezte be egy ipari tanuló fiatal ember a műveletet, uh -huh. akinek a fűrészlapját elkértem. Honnan tudtam, hogy ipari tanuló? Kérdeztem tőle, hogy honnan jött. A Veselény utcában volt egy ipari tanuló iskola, és akkor az, az, az, azokban az időkben nekik egy ilyen fekete egyenruhájuk volt, amit ünnepi alkalmakkor viseltek, és itt is ebbe a fekete egyenruhával ügyködött. Tehát erről jöttem rá, hogy ő egy ipari tanul, és akkor ők hoztak oda eszközöket, szerszámokat, amivel zajlott a bontás. Hát egy másfél órás küzdködés után egy ilyen másfél köpcenti méretű darabkát sikerült kifűrészelnem, amit őrzök a mai napig, és hát ez itt egy ilyen ö, nagy relikviám. És ö, ö, aztán később tudtam meg egy valamikor osztálytársamnak az édesapja, aki kóhómérnök volt, ő kapta azt a dicső feladatot, amielő azért nem tudott kitérni, mert ki lakoltatták volna az otthonából, ha nem vállalja el azt a feladatot, uh -huh. ami abból állt, hogy neki kellett megtervezni a Stalin szobor öntési technikáját. És a, ő hát intelmei alapján mivel nyersanyaghiány volt és hát ebből adódóan nem volt egyszerű a szükséges anyaghalmast őtzel hozni uh -huh. én úgy tudom de ezt azt hiszem más irányokból is megerősítették, hogy legalább három szobor lett annak idején beüntve a görgei lovasszobra, az aponyi, illetve eszterházi hercegéknek a szobrai uh -huh. és ebből a masszából került végül is a szobor kiöntésre és aztán ez lett felállítva annak ön, idején. Ön 13 éves volt 1956-ban, akkor még járt? Tehát akkor ön még látta állva is aztán én szobrot? Hogyne, hogyne. Ez a bizonyos osztálytársam, akinek van uh -huh. az édesapja, Kóhó volt, a Dózsa györgy út, Damianics utca sarkán lakott, a Dózsa györgy útra nézett az erkény, és amikor uh, ilyen uh, április 4-én nagy ünnepség volt katonai disztemlével, akkor én két alkalommal is uh, ott zerkéről uh, nézhettem, Odáig nem volt egyszerű eljutni, mert már kezdődött a Rottenbiler utcánál a Damianics utca, Bajza utca, a Sarkon az igazoltatás, hogy mit akarok én azon a uh -huh. környéken tenni-venni, és hát aztán mindig el kellett magyaráznom, hogy hova tartok, és hát uh -huh. nem volt egyszerű magyarul bejutni ebbe a házba, a házba is, a kapuba hát két, Ruhás, az egyik felkísért, és ott ellenőrizte, hogy oda megyek-e, amit én erőzetesen bemondtam, tehát nagy kontroll volt. A történelem én... megismétli magát, az egyik kolléganőm, aki a Falkmiksa utcában lakik most, amikor Erdogan török elnök Magyarországon járt, rendőr kísérte igen. haza a körútról, e, és de hát hát... össze kellett szedni a ház lakóit, várniuk kellett, és aztán amikor, mint tudom én, öten vagy hatan voltak, akkor hazáig kísérték ja, akkor őket kísérlete lehetett hazajutni. Tehát ilyen kis uh -huh. uh, emléktöredékeim vannak ebből az időszakból. Maga a 23. A napja az úgy telt nálunk családba, hogy volt uh, operabérletünk az Erkel színházba épp arra estére szóló előadásra, uh -huh. és a szüleim a rádió műsort hallgatva, mondták azt, hogy ne vágjunk neki a köztársaság térnek, mert ki tudja, hogy milyen bonyod fogunk esetleg belefutni. És hát így aztán elmaradt az akkori színház látogatásunk. Mozgalmas környék volt a Szövetség utca, Igen. közel voltunk ott a Hajdani Divacsarnok épületéhez, amit annak idején hát úgy tudjuk, hogy egy bombatámadás kapcsán kapott egy foszforbombát, és ennek következtében leégett a Igen, teljes épületünk de... és gyakorlatilag sok évig, vagy évtizedig ott egy üres parkolót ott a helyén, aztán később építették be. Arra emlékszik, mi hogy, az hogy az... mit néztek volna a színházban? Hát valamilyen opera előadás mm. lett volna, de azt már meg nem mondom, hogy mi lesz volt a bérletünk akkor abban az időpontban. A Szövetség utcai lakóközösségnél az egy nagyon humánus gyakorlattább kibővő tevékenység volt, hogy gyűjtöttük a lekvárokat, élelmiszereket, és a Szövetség utcai poliklinikára hordtuk be, ahova a sebesülteket uh -huh. a környékről szállították. Hát ott az Almási tér volt közel, és a rózsáktelés elég közel volt, hát a közvásoságtéről nem is beszélve, úgyhogy erről a környékről elég sok sebesültet hoztak oda a Szövetség mm -hmm. utcai kórházba, és hát a nő is rápolásuk zajlott aztán. Hát ilyen kis élelmiszer segítséggel próbáltak a környékbeli lakók, így mi is segíteni az ellátásukat. Nagyon szép, nagy hirtelen Köszönöm szépen, hogy elmeséltek. Nagyon jók is töredékek voltak, különösen mint a szobor szobordarabő, és ami, ha jól értem, akkor még ott van önnél. Az itt van a zsebemben egyébként. Már fönn voltam a történeti mutalomban, megnézni az 56-os alkalm. Illetve hát ez egy állandó kiállítás, uh -huh. ahol az egyik tárló vitrénben van egy szobor töredék, és ilyen filmkockák kinagyítottam, egy olyan 8-10 filmkocka, ami pont ennek a Lakászla szobor darabolásnak a jelenetét örökíti meg, és mm -hmm. hát ott én fölismertem magamat a, a fűrészelés közben, a, Szobor egyik végében ügyködöm, dolgozom, és hát ott rengetegyen várták, hogy főszabaduljon a felszám, hogy átvegyék a staflésztát. Az a fülrészt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Tényleg nem, nem is tudom, hogy mi lenne, ha meghirdetnénk, hogy keressük a stalin szobor darabjait, lenne egy ilyen játék az Annó Budapestben, akkor hány darabja kerülne elő itt a műsor rövid ideje alatt, 24.07.93 953 24 95 Te hol voltál, október 23-án tette fel a kérdést a műsor egy órával ezelőtt, és a hallgatók pedig elmesélnek. Halló! Halló! Kész csokom! Jó napot kívánok! Hát én egy 15 éves kislány voltam még akkor, uh -huh. 506-ban, és ott dolgoztam a Kinyizsi utcában az Iparművészeti Múzeum mellett. Volt egy ilyen nagy doványáru raktárár, raktár ahonnan kiszállították mindig a, a boltokba az árut. És hát ugye teherra utok, hát ez úgy a 22-én volt. Hogy kérdezzem, meg, a... Hogy, a hogy kérdezzem meg, hogy mi történik a háttérben? Tessék? Hagy kérdezzem meg, hogy mi történik a háttérben? Hát azt akarom mesélni, hogy aztán jöttek be nagy izgatottan a dolgozók, akik kint jártak a városba, uh -huh. és röplapokat olvastak föl ott a, a üzemben, uh -huh. izgalomban volt, és uh, nagy uh, izgalomban mindenki, hogy mi lesz, hogy lesz. A diákok által uh, gyártott ilyen röplapok voltak, uh -huh. amik ilyen felszólítás volt a, a, az embereknek, hogy hogy készüljenek, hát valami fog történni. Uh -huh. És Hát aztán másnap, uh, ugye én is dolgoztam, de aztán este elmentünk. Na, abban a 23-ai napon uh, elmentünk moziba, de hát akkor még nem tudtuk, hogy mi van. Szóval sose felejtem el, a hány néztük meg a moziba. Uh -huh. Na és, hát kis festem voltunk a moziba, de viszont a ülőutó még már gyalog jöttünk haza. Nyolc A 40. Hármas villamos ment a Kilián laktányáig. És már ott elkezdődött, ugye, az év, vagyis hát ott volt a végállomás. Uh -huh. És akkor, hát mindegy, gyalog mentünk haza. De másnapra, már 23 után, ugye, hát 23-án már kitört a, a forradalom. A, a forradalom, és akkor már nem tudtunk menni dolgozni. Uh -huh. És... Aztán, amikor felszabadult, mert ugye aztán volt egy ilyen, hogy sztrájk, sztrájkolni kellett. De hát mi ebbe az hatalmas épületbe dolgoztunk, hidegbe, és hát addigra már ugye, ugye ott volt a forzsvink köz. Éppen mondani akartam, hogy hát ez egy komoly ellenálló központ volt, és hát az Üllői út felől, tehát ez az Iparművészeti Múzeum az Üllői úton van, arról érkeztek az egész hát, csapatok. Hát majdnem, hogy az ülő volt ez az épület, Igen. egy hatalmas nagy raktárépület, uh -huh. és akkor hát mi titokba jártunk be dolgozni, de úgy, hogy ilyen teherkocsik, akik már tudtak uh, uh, menni, közlekedni, hát ugye tömegközlekedés nem volt. nem volt, és akkor úgy ugráltunk föl, hát, de rendesek is voltak mindig a sofőrök, mert ilyen központi helyeken megálltak, uh -huh. aki akart szállni föl, a platókra, a terkocsik platójára másztunk föl, és úgy közlekedtünk. Hát és akkor, hát ami nagyon megrázó élmény volt számomra, ugye a Korvin mozi előtt, vagyis hát a Kilian laktanya előtt, ugye ott kellett elmenni gyalog be a kizsútszába, uh -huh. és akkor hát ott láttuk már akkor a romok az a, az a az agyon volt lőve ott a Kilian nagy szembe épület, hatalmas nagy tömeg, és ilyen lábszárcsontok meg ilyennek lógtak már ki az az a, az a romok alól és hát ugye nagyon megrázó volt. A másik meg az, hogy nem volt szabad nekünk begyújtani a kazán, hogy nehogy észrevegyék, hogy mi dolgozunk, uh -huh. mert közben a dohánytermékkél még vidékről is járták hozzánk, és hát mi tulajdonképpen a dohány helyett nézét kaptunk ő, élelmiszert, úgyhogy a videkiek hozták a krumplit, meg, meg ilyen tartós élelmiszert, úgyhogy így kellett túlélnünk ezt az időszakhoz. Hát ugye, mondjuk most időben nem tudom pontosan, hogy ugye hát volt még, öt óránál később nem mehetett ki senki az utcára, meg ilyenek voltak, ugye mikor már ugye bejöttek az oroszok, akkor hát... Szóval hát, október hát, 23-án... Hát akkor még udvarló volt nekem a férjem, és én annyira friss munkaerő voltam, hogy még nem volt munkakönyvem. Mert én 15-én léptem be ebbe a munkahelyre, és 23-ig ugye hát nem volt még munkakönyvem. Uh -huh. És úgy mentünk, hogy végig az ülőúton, meg a néplőgetnél két sorba álltak a. Katonák. Hát ugye egész vegyes volt a társaság, mert ugye voltak ott önkéntes harcolók, mm. fiatalok, meg a másik oldal a ligetnek a, a, az oldalán, ugye ott álltak az orosz tankok, és szembe velük a laktanya, most értel nem teszem be a laktanyának a neve, na mindegy, onnan meg szintén a liget felé, az orosz tankok csővel, vagyis magyar tankok uh -huh. csővel egymással szembe voltak. És mi köztük jártunk át a gyalog, és akkor sorbáltak végig a liget mentén, végig sorbáltak katonák, magyar katonák, orosz katonák, és akkor mindenkit igazoltattak. Uh -huh. És hát ugye nekem nem volt igazolványom, és borzasztó szerencsém volt, mert hát állítólag, akit ugye nem tudtak igazolni, ezt elvitték. Hát uh -huh. voltak ilyen szólások, ugye, hogy sokat elvittek uh, Oroszországba, meg nem tudom hova. És akkor uh, hát az volt, hogy az egyik oldalon a táskát uh -huh. kellett mutogatni, meg... Uh, ez motor minket a másik felén a meg Mutat az ellenőriztik. A másik felén meg az igazolvány uh -huh. kellett mutatni. És így úsztuk meg, hogy nem volt igazolványom, hogy én mutattam a táskámat, meg a kabátomat, uh -huh. hogy nincs alatt a fegyver, vagy valami, és akkor a férjem meg akkori útvarló, az meg az igazolvány mutatta, és végig, ahogy a liget hossza van, egész a, a Zecseri útig, végig így mentünk, és ilyen szerencsésen megústuk, hogy hogy nem lett nagyobb bajunk belőle. Köszönöm és szépen. És, hát egy így egy így dolgot volt. mondjon el, hogy mi volt most a zaj a háttérben, hogy mi volt a zaj most a háttérben, hogy éppen pakolt, vagy, tehát hogy ilyen furcsa zaj volt, miközben beszélgettünk. Ja, bocsánat, igen. Nem, mert csak közben az adényeket rámogattam. Éreztem. Ráharag, ja, és... nem tudtam, hogy... Én is azt gondoltam, hogy a mosogatógép lehet az. Köszönöm szépen. Viszonthallásra ja, Viszont hallásra. Voltak, viszont hallásra. 24 07 953, de 24 963, hát gyakorlatilag korhű zajokat sikerült a beszélgetésünkbe. Folytatódik az Annó Budapest hamarosan itt a Rúbrádióban. Dani átveszi a, a kedves hallgatót, majd folytatjuk, mert most Páder Tamás elmondja a híreket, mert pontosan három óra van. csak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti Annó Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Azok a kedves hallgatók, akik azt gondolták, hogy 3 órakor elkezdődik az Annó Budapest, ráérnek addig szundikálni egy kicsit azoknak, azt mondom, vagy még a délutáni szunyókálásnak. Ébresztő 24 953 95 itt már egy órája megy az Annó maraton, amelynek a kérdése az, hogy te hol voltál október 23-án. Arra biztattam a kedves hallgatókat, és biztatom még az elkövetkezendő. 52 percben is, hogy meséljék el, hogy október 23-án ők hol voltak, és az október 23-a -az, az év az gyakorlatilag mindegy, 1956-tól 2017-ig bármelyik év játszik, ahogy ezt szokták mondani, 240, 07 3, 24 3, egy hallgató azt kérdezte SMS-ben, hogy miről fog szólni a műsor október 30-án, hát arról talán, arról Brigitta szerkesztőt kellene megkérdezni, de mindenféleképp továbbítom neki a kérdést, én még nem tudom, lehet, hogy nem, nem, nem, nem is mondtam. Haló, jó napot kívánok! Én meg... Üdvözlöm először is, aztán folytatom azzal, hogy én nem a Pestről akarok beszélni, hanem volt október 23 Szegeden is. Bizony. Szegeden a fő tér, az a szétcsegítő. Igen. A sarkán, ott van a takaréktár utca sarkán, ott volt egy akkori Máviroda. Én akkor igencsak fiatal voltam. Az már nincs és ott? Akkor on mit? Az már nincs ott az a Máviroda. Hát, hogy volt van-e, mit tudom én, Aha. nem tudom. Lényeg a lényeg, hogy én onnan a, a fa, a közül, az erkély kőbábúi közül néztem a történteket. Uh -huh. És akkor úgy volt, hogy Szegeden a Visszafelől jött az a tömeg, ami, ami hát eléggé agresszív volt, agresszív, nem, nem mondanám, hogy agresszív volt, hanem hát a, a, a, a történelmi pillanatnak megfelelően viselkedett. Uh -huh. Vele szembe ott állt a katonaság, Élén Zalányival, aki tűzparancsot adott. A tűzparancs úgy hangzott el, hogy lő, lőni kell, és akkor egyszer csak a katonáknak a döntő többsége lőtt. Az a a, a gyakorlatlanok, illetve akik féltek jobban, mint a, a, a többiek, uh -huh. azok meg lelőttek, már hogy a földre. A És a föl, fölpattanó golyó természetesen pont egy, egy sérültet, aki a, a tolókocsiba volt, azt találták el a fölpattanó golyó. Azt rögtön bevitték oda a kórházba, ami uh -huh. ebben az épületnek az alsó részét volt. Ez volt az egyik eh, momentum. De ez október 23- utána... volt? 20. Ja, most ne haragudjon, de hát most 23 délután volt, vagy 20. nem tudom, ne uh -huh. haragudjon. Ez, ez, ez, ez 24 óra, 48 óra alatt történt az egyik. Uh -huh. Igen, csak, csak érti, 20... hogy, hogy. Tehát megpróbáltam. Uh... Követni a, az eseményeket, tehát hogy, hogy mikor volt a. Azt fél... tőle, hogy 23-án volt, mert uh -huh. azért hallgattunk rádiót Aha. Vagy legalábbis a szülei. Értem értem. És lényeg az, hogy, lényeg az, hogy utána pedig jött egy, egy további úgy, úgynevezett forradalmi részleg, és akkor nekiestek ott a, a, a Szécsényi téren lévő szovjet emlékműnek, uh -huh. aminek a tetején volt egy bazinagy, orosz bazinagy csillag. De uh -huh. az ilyen aranyszínű volt. Azt szépen letépték, majd egy ilyen két credens nagyságú pasi fölvette a hátára, végigment a Széchenyi téren, hát az már egy gyönyörű teljesítmény volt, azzal a rohadt élaggal a ne, hátára, végigment föl a, a, a Tisza hídra, majd ott próbálták elégetni, de belátták, hogy ez kilátástalan, bedobták a Tiszába. Na, ennyit a, a, a, a hogy hívjákról, erről a, a uh -huh. környezetről. Utána pedig azt tudom, arra emlékszem még, mint gyerek, hogy ö, bejöttek ugye az oroszok uh -huh. bérről, és akkor a május egy úton, ami a, a május egy áprilisnyegy út volt az annak idején. Azon az úton mentek végig, és az iskolába a tank között rohantunk be. Uh -huh. És az iskolába mit csináltak? A svájciaknak a küldeményét... Ilyen fél kilós zacskókat osztottak ki Borneó csokoládéval. Hát ez valami hátborzongatóval most gondolok végig. Hát ez, ez, ez most már mevetséges, de akkor... Hát egyáltalán nem, nem, nem, tehát arra voltam kíváncsi. Valahonnan sejtettem, hogy, hogy bele fogja dobni a férfi a, a tiszába a, a csillagot a hátába. Hát, hát, hát ha nem lehet elégetni, hát akkor mit Igen. lehet vele csinálni? Igen. Hát ugyanaz nem, mint a Stalin szoborra itt Pesten. Igen. Hát ugyanaz volt a történet, csak belátták, hogy ez nem megy, és akkor bedobták a, a tiszába. Ennyi volt a történetem, hogyha érdekes, akkor talán más is vidékről bejelentkezik egy hasonló történetre. Remé rem remélem, hogy így fog történni. Nagyon szépen köszönöm. És ön még Szegeden él? Nem értem. Szegeden él még? Nem. Itt nem. Pesten. Ért Pesten. Pesten. Jó. Köszönöm szépen, csak bíztam benne, hogy Szegeden is hallgatnak Klubrádiót ebben a percben. És hát, de... nagyon remélem. Én, Én nagyon remélem. Viszont hallásra... Annak... Viszontalásra. 24 illetve vidékről 061 24 07 illetve 061 24 06 Az annó Budapestet ezeken számokon érik el a kedves hallgatók. Te hol voltál október 23-án? Ez a műsor kérdése, és jövőjének a válaszok. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Ádám vagyok. Halló, Ádám! No, hát hol voltam 23-án? kossuth én akkor voltam első gimnázista, és itt az előző ö, ö, betelefonálóktól eltérően mi már egész nap tudtuk, hogy tüntetés lesz. Uh -huh. És a gimiben szervezték a... Hát azt a lehetett tüntetés. tudni, hogy lesz, meg azt is, hogy Piros István betiltotta, vagy, vagy betiltotta a tüntetést. Hát arra nem emlékszem, uh -huh. arról csak utólag tudtam, de az a helyzet, hogy, hogy mi nálunk erre egy komoly szervezés volt, és eredetileg olyan volt a Kitétel, hogy csak harmadik, negyedikesek mehetnek ki a tüntetésre, uh -huh. de aztán a végén az volt, hogy hát én elsős voltam, mi is kimentünk. Na most ennek az a magyarázata, tehát onnan lehet ez a jó, jó értesültség, hogy hát én az ötös gimnáziumban jártam, és akkor ott volt tanár Antal József. Uh -huh. És ő vezette ki tulajdonképpen a diákokat a tüntetésre. És hát ő, ő készült aztán így, hogy, hogy, hogy a kicsik azok ne menjenek, de hát erre már nem terjed ki teljesen a tekintélye. Aztán ott voltunk, hát a szegény bátyám volt a együtt mentünk ki, egy osztálya a járt, uh -huh. és hát ott kint voltunk a kosottéren, emlékszem, hogy nagyon jó idő volt, jobb idő, mint ma, egy lemberdzsegben voltunk, és nem nagyon fáztunk, de azért, ami sötétedett, akkor megállapodtunk, hogy most már menni kell haza. Közraktár utcában laktunk, uh -huh. és a Dunaparton szépen végig így van laktunk. És mi történt és a Kossuth téren? A Kossuth téren, hát azt mindenki tudja, hát az történelem, az le van írva. A, a nem vagyunk eltársakkal, meg egyéb kiabálás. Igen, tehát nagyim megjelenik az erkélyen. Esik. Nagy megjelenik az erkélyen, megszújtja Igen, a tömeget, Igen. csak arra voltam kíváncsi, hogy az ön emlékezetében ez, hogy maradt meg ez a, a kosú téri esemény. Hát az az igazság, hogy, hogy én nekem az emlékezetemben akkor abból az maradt meg, hogy körül, különféle emberek álltak körülöttük és különféle dolgokat kiabáltak, uh -huh. inkább megmaradt a helyi embereknek a kommunikációja. Uh -huh. Minden esetre a az előző műsorban körülbelül, amit Kozák Gyuláig elmondtak. Uh -huh. halló, Itt vagyok, hallgatom. Valami, valami csuda hangon. -nem, Úgy, nem, nem, nem, nem, nem. Pontosan jól, vagy Valójában én nagyon jól hallom De nem nekem lehetséges az, hogy a telefonon ja. nem van az internet, aztán lehet, hogy azt beszólt valamit. Uh -huh. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy, hogy mi azt a, a reform szocializmust képzeltük el. Uh -huh. Na most amikor aztán hazamentünk akkor már hazafelé menett, jöttek azok a teherautók, amiket a hölgy emlegetett, munkásokkal, akik hangosan kiabáltak, hogy, hogy ruszkik haza, uh -huh. és hát este felé pedig megjelentek a nővéremék, nővérem akkor egyetemista volt, hat éve volt, idősebb nálam, és a, a barátaival együtt mindenféle fegyverekkel, mert elhozták az egyetemi ö, honvédelmi tanszékről a fegyvereket, és ö, aztán hát készülöttek arra, hogy harkba szállnak. Uh -huh. És akkor a történet az úgy folytatódott, hogy másnap mi már nem mentünk iskolába, mert nem lehetett a házból kilépni. A közraktár az utcában. Kapuban... A közraktár utcában. Közraktár utcában. Egyik házban bent egy tank, ez a Közraktár utca, Bakács utca sarok volt, a másik kapu, két kapuja volt a ház, az egy a Közraktárra, egy a Bakácsra, a Közraktár utcai kapuban bent állt egy tank, a Bakács utcai kapura meg rá volt irányítva egy másik tanknak az ágyúja. Akkor mi is voltunk pincében, meg aztán inkább nem, mert lettenetes nagy ház volt, és Hát ugye én voltam a legkisebb gyerek, 14 éves, akkor pincében elmagyarázták nekünk, hogy itt sokkal kisebb gyerekek vannak, úgyhogy ne foglaljuk el a helyet előtt. Mm -hmm. Fölmentünk, bácsámmal kiáltunk az ablakba, néztük, ahogy a tankok bekerítik a műegyetemnek az erépületét, ugye azok a piros házak. Igen. És mi tudtuk, hogy üres, de hát láttuk, hogy bekerítik őket és akkor egyszer csak porzott mellettünk a fal. És hát ott volt nekünk egy lakótársunk, egy albérlőnk, aki hát, szerint ilyen őrkatona volt, de már leszerelt, uh -huh. és volt neki egy sógora, aki szintén odajött gyorsan hozzánk, aki aktív katona katonatisztolt, és akkor ők közölték, hogy na most mindent tűnjünk el az ablakból. Tudni, hogy kiderült, hogy elkezdtek ránk lőni. Érzrevették, hogy ott vagyunk az ablakban, és akkor lőttek ránk, és ahogy eljöttünk, utána jött egy akna. Igen. Valahonnan a Gelléphegyről jött, bejött az a utcai szobába, az egyik utcai szobába, és kiment a másikon az ablakba és a hát, a lakás egy kicsit lerújott. És akkor hát ezután mi ilyen hogy mondjam, háborús kárt szenvedettek lettünk, amiért sokan sajnáltat minket. Igen, és a nővéreikkel ja, és mi lett? A... Tessék? nővérével mi lett? Mivel? A nővérével, az ön nővérével. Hát ők, ők aztán szépen abba hagyták, uh -huh. tehát nem is tudom, hogy, hogy egyáltalán kimentek-e harcolni, Aha. Abba hagyták, és ö, nem vonultak tovább. Ők, ö, hogy mondjam, nem a november 4 -e utáni harcoknak voltak a hőséi. Értem. Egyébként volt a tőtárságában egy közismert név is, Szabó Miklós. Történész? Történész. Dirt, igen, igen. Igen. Nővé nem is történész volt. Uh -huh. de évfolyam voltak, és ö, arra, arra egyébként nem emlékszem, hogy ott volt a lakásukon. Aznap este. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. volt. Köszönöm. Viszont a hello. Szia, Adam. 24, 24 Kovács a, e, hívott, vagy ért nekünk, nem tudom, fejjt de szeretném elmondani, ha lehet, 8 éves voltam, és minden este mesét mondtak a e, gyerekeknek. E, 23-án Szepesi György azt mondta, gyerekek, ma este mesenélkül aludjatok el. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Völgyi Péterné vagyok. Én is 1956-ról szeretnék elmesélni e, valamit. Mi akkor a Rákóczi út 11-ben laktunk, ez a Puskin utca sarkán volt, és édesanyám a Trefort utcai rendelőben volt műtösni, ez pedig a e, Puskin, utcára, Puskin utcának egy mellékutcája volt. E, 22-én este már hallottuk a... Puska a tádiótól. 23-e lesz apám, az? az any, édesanyám dilutános volt, és az édesapám gyorsan lerohant érte, és mondta, hogy nem érdekli, hogy meddig tart a munkaideje, most azonnal jön haza. Uh -huh. És szaladtak ki a Rákóczi útra, mire kiértek már a Gródi Sándor utca felől, hangzott a lövöldözés jobban, és jöttek ki ott a Puskin utcán végig. De ez biztos, hogy 23-a volt, nem 22-e? De ez biztos, hogy 23-a volt, nem 22-e? Igen. Igen. Igen. És másnap reggel a Rákóczi úton már keresztbe fektették a villamosokat, a házzal szembe beállt egy ö, tank, és hát elkezdte lőni a házat. Uh -huh. Nekünk első emeleti lakásunk volt, éppen a Sipuca dohány utca nézett, úgyhogy nekünk abban a pillanatban az összes ablakunk eltűnt, és a nagyszüleim is még akkor ott laktak, a nagyszüleim, a szüleim és én bevonultunk a lakásnak egy viszonylag szíre első helyiségébe, a fürdőszobába, uh -huh. és ott kuporogtunk öten. Én arra emlékszem, hogy, hogy én rettenetesen féltem, én de meg voltam de. róla győződve, hogy ez most egy háború, és itt meg fogunk halni. És egy nagyon hosszú előszobánk volt, az egyik oldalra nyúltak a szobák, a másik oldalra a mellékhelységek, és egyszer csak a, egy -e kis fekete humor is legyen a történetben, a hálószobában megcsöndült a telefon, uh -huh. És édesapám át akart menni, hát az anyám könyörgött neki, hogy nem, mert az előszoba az egy szabad terep volt, ott már lőttek. Azt mondta, hogy de hát akkor is hát lehet, hogy a családból valaki, na mindegy négykézláp átmászott a másik szobába, majd visszajött, és hát azt mesélte, hogy ő annak idején, mert az édesapám uh -huh. közönségszervező volt egy kereskedelmi vállalatnál. És az egyik munkatársa telefonált, hogy neki aznap eszereg jegye van az operában, uh -huh. és most mit csinálja, most elmenjen, vagy ne menjen el. Hát édesapám mondta, hogy csanös, ez nem tud hozzászólni, mert mi pillanatnyilag a fürdőszobában kuporgunk, és hát nem vagyunk túlságosan biztonságban, úgyhogy nem igazán tudja, hogy mi lehet majd uh -huh. azzal a jegyel. Aztán még aznap lementünk a tincérbe, egy pár napig ott voltunk, de hát elég sokan voltunk, ez egy nagy két udvaros ötemeletes ház, sokan voltunk, és aztán az egyik lakó, aki a, szintén az első emeleten lakott, de a Puskin utcai oldalon, uh -huh. és ott nem sérültek meg a lakások, oda befogadott minket, és aztán még egy pár napot ott töltöttünk. Azt mondja amit, el nekem... Hát, Bocsánat. Ami még nagyon-nagyon megrázó élmény volt számomra, Aha. hogy a velünk szemben volt a versenyáruház. Igen. És a versenyáruház kirakatai is ö, teljesen be voltak törve, és oda a kirakatokba ö, helyezték el azokat, akik ott az utcában haltak Aha. meg. Úgyhogy hát nem mint ott a Rákóczi úton, úgyhogy ott hát egy kicsit ilyen ö, kirakat magasságra felrakva voltak a, a halottak. A kenyerünk nem volt, az másik oldalán, a Dohány utcában volt egy pékség, de hát oda nem tudtunk lemenni, mert keresztben álltak akkor már a tankok a uh -huh. Rákóczi úton, és mindenre lőttek, ami mozgott, úgyhogy hát egyszer valamikor egy, egy ilyen csöndesebb időszakban megkerülve a tankokat néhány férfi, néhány ruháskosárral lement, és sikerült pár darab kenyeret Aha. szerezni. Arra ezek, emlékszik... Ezek arra emlékszik, hogy tehát akkor, amikor az ember lent van az óvóhelyen, akkor ott, ott mi történik? Beszélgetnek, ülnek -e a sámlin vagy a, vagy a, a szenes e, e, kosáron és hallgatnak? Hát szenes, szenes kosarak voltak, meg ilyen kis hokedlik, amiket magukkal vittek az emberek. Nagyon rossz volt a levegő, arra emlékszem, nagyon-nagyon sokan voltunk, mert ugye összezsúfolottunk ebben a, hát, nem, nem emlékszem pontosan 10-60-100 uh -huh. lakás volt ott a házban. Úgyhogy ne, ez egy borzasztó nagy ház és hát aki, aki csak tudott, oda, oda bemenekült, úgyhogy eléggé nyomott volt a hangulat, aztán voltak néhányan, akik fölmerészkedtek, uh -huh. a kaput bezártuk de mármint a, a Rákóczi útfanyíló kaput bezárták, de hát bejöttek oda is, és onnan molotov koktélokat dobáltak uh -huh. ki, Körbejárták a, a lakókat, a pincében is voltak, hogy, hogy akinek benzinje van, adja oda, meg szóval mm -hmm. eléggé elborzasztó állapotok voltak, és ugye az kellett a, a Molotov kokténykészítéshez, és, és, és hát miután a miházunkból dobáltak kifele, hát nyilván a miházunkat lőtték továbbra is. Még arra emlékszem, hogy, hogy abban az évben aztán elég hosszú szénszünet volt, és miután eléggé el, hát elvadult körülmények közé kerültünk, a szüleim elküldtek Budára uh -huh. a rokonainkhoz, ahol kevésbé él volt érezhető ennek az eseménynek a hatása, és egy biztonságban voltak, uh -huh. és aztán én ott töltöttem 11 évesen három hetet, úgyhogy... Hát nem, nem mondhatom azt, hogy kellemes élmény volt. Még, még annyit hozzátennék, uh -huh. hogy én tanár vagyok, és valahányszor 56-ot tanítottam, mert hát tanítottam magyar szakos tanárként, uh -huh. meg osztályfőnökként is természetesen. Nagyon nehéz volt számomra, hogy, hogy objektív legyek, mert annyiszor uh, előjöttek ezek a gyerekkori élmények, és én mindig azt mondom, hogy annyiféle 56 van, ahány ember volt akkor, és ahányan ezt megéltük. Én magam is valami hasonlót próbáltam egy órával ezelőtt megfogalmazni, amikor szóba került, hogy, hogy mi volt a korvink közben 2006-ban, hogy ki mit Igen. gondol, ezen nem tudunk változtatni, ez, ez, a, hát, ez a sorsunk. El, sajnos ez van, még túl közel van hozzá. ez az esemény, ahhoz, hogy, hogy objektíven meg tudjuk ítélni, de valószínűleg azok, akik ez gyerekkorban érték át mm -hmm. úgy, mint én, azok még kevésbé lehetnek objektívek, hiszen akkor még inkább az érzelmek hatottak, mint, mint a gondolkodás. Köszönöm szépen, hogy hívott! Nagyon köszönöm, hogy meghallgatott. Hallásra. Kész sokan viszont halászra. 2407-953, 24 most már tudjuk, hogy mi történt. Egyébként jellemző, mint kiderült, hát ugye szerepelt itt a Sipuca, a Puskin utca, az Akácfa utca, a Közraktár utca a mai történetekben, tehát a Parostér környéke, a Szövetség utca ami került elő, mint fontos helyszínei. 1956. október 23-ának beszéltünk már arról, hogy mi történt Szegeden. Majd meglátjuk, hogy vannak-e még olyan hallgatóink, akik mondjuk a vidéki forradalmi emlékekről tudnak beszélni. Te hol voltál október 23-án? Ez az Annó Budapest mai kérdése. haló napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok van abban? Igen, üdvözöm adásban van. Jó napot kívánok! Jakségván Viktor vagyok, és... Um... Én folytatnám az előző vonalat, uh -huh. uh, vagy nem engedném el, hogy mindenkinek megvan a saját 56-at. Uh, ugyanis uh, teljesen más, én 2005-ből uh, jönnék, ahol uh -huh. a, az első lányom született uh, október 23-án. Isten éltese. Uh, akinek egyszerűen is szeretnék uh, borosz ízapot kívánni. Uh, novemberre volt kiírva, én történelem tanár uh, voltam. Uh -huh. Magyarországon és nagyon-nagyon szúrkortam azért, hogy, hogy október 23-án szülessem. Ugye sokat is beszéltem a feleségem pocakjában, hogy a csána hát megtörténik, és aztán volt egy kegyes a, a lányom, hogy, hogy ezt az ajándékot adta, adta nekem. És a kisebbik lányom, és akkor itt keresztül is foglalható a történet, aki, aki meg. Június 16-án, ugye Nagy, az egyik lány, ugye az forradalom kirobbanása, a kisebbik lányom az meg, június 16-án vittem be a, a, a kórházban, uh -huh. hogy hát ha akkor a nagyímre kivégzés, és akkor itt tényleg teljes keretben van 50-os forradalom, de ő az igazi forradalom gyermekeként kibekelt az éjszakát, és június 17-én született, uh -huh. és így így megvan, a, megvan ez, a, ez a történet. A feleségem november 7-én született, és az idősebbik lányom, illetve a feleségemnek a, a, a története annyiban közös, hogy mire a feleségem iskolába tudott menni, addigre a, a rendszerváltás következtében már nem tudott az iskolából otthon maradni uh -huh. ünnepés miatt, illetve mire a lányom iskolába mehetett volna Magyarországon, hogy kikorlatilag Németországba, és így a születésnapján, mint ahogy ma is iskolába kellett mennie. Uh -huh. uh, én április 1-én születtem, szóval egy kicsit ilyen... Um, Nagyon drukkoltam de... végig az elmúlt két percben, hogy a március 15-én ünnepeljen, tehát hogy, de... a, hogy akkor szülessen. Majdnem, nem, saj... nem, én vagyok a, a Bolondos családban, ezért muszáj, muszáj is volt április 1-én születnem. Illetve a kisebbik lányomnak a keresztapja, a gyerekkori és mostani legjobb barátom is, ő is október 23-án született uh -huh. majd a máton, és akkor így azúton neki is kívánnék az ételben. Boldog, boldog születésnapot. Szívküli szívnek szóval, szívesen. Szóval nem ilyen harcos, forradalmas, csak kis fityiszek, illetve nagyon, uh -huh. nagy, nagyon nagy örömök és, és boldogság az én 56 -om. Köszönöm szépen, hogy elmesélt március 23-án, mert október 20-án. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, ott kívánok minden jót, vissza. Isten éltessen mindenkit, aki október 23-án született. Ezúton is, mintha az én Google naptáramban is lenne valaki, aki aki október 20 án született valamelyik kollégámnak, mert valahogy így is a Google naptár ezt a funkciót. Egyébként -egy, emlékszem, hogy nagyon sokáig azt gondoltam, hogy Őrte Györgyíró, akivel beszélgettünk a Kemény Danival. sokáig azt hittem, hogy ő február 29-én született, és emiatt csak, itt tudom én, van születésnapja, de aztán kiderült, hogy Kamu volt, úgyhogy na mindegy. egy 24 953 2406 95 vissza október 23-ához. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot, kívánok. Kész csokom! Kész jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kikapcsoltam közben a rádiót, Igen, hallottam, köszönöm nem szépen. Nem lehetett uh -huh. hallani. Hát Rákosz szemnyájon laktunk, 23-án, uh -huh. másodikos közgazdasági technikumban jártam, és hát mi jöttünk az iskolából, és hát a rádiót, ez az, hát jóisten, forradalomban. Hát az mi, mit jelent, hogy, mi? Uh -huh édesanyánk rögtön leparancsolt minket a pincébe, mert azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt még nagy pro problémák lesznek, és itt tovább. Úgyhogy nem azon a napon, de utána átlőtték a tetőnket, mert Sashalmon voltak be, be ott voltak a ruszkik, és onnan lőttek be a városba, és volt olyan lövedék, ami nem a városba ment, hanem mi tetőnket mm -hmm. átlőtte. Hát ez itt van. Itt vagyok, hallgatom. Hallani? Igen igen, igen, igen, igen, abszolút jó. Igen. Hát utána azt tapasztaltuk, hogy a későbbi időszakban, hogy egyszerűen az emberek elmentek és föltörték a közérteket, és mindenféle dolgot cipeltek az úton, de az édesanyánk nem, nem engedett bennünket ki, és a környék összes gyereke ami mi pincékbe, be volt. Uh -huh. Ez egyébként Csömböri út 94, Battyányi úttal szembe, uh -huh. Volt ez a ház, egy tornyos, halványzöld ház, és hát körülbelül hat gyerek volt ott. Letettük a paplanokat a földre, és ott hallgattuk a rádiót. El, el kell mondjam, hogy nagyimrét meghallgattuk, e, az tetszett. 15 évesen úgy viszonylag tetszett, és nagyon örültünk, hogy már valami új kibontakozás mm. lesz. De meg kell mondjam, hogy utána röviddel a Mincenti is beszélt, és Hát ugye hallgattuk, hallgattuk, de a, a nagy birtok visszaadása, abban nem értettünk egyet. Hát mindegyik gyerektársam, 12, 14, 15, 16 éves fiúk, lányok, kutyák, ott voltunk lent, mondom. Uh -huh. Hát nem is bezárva, de megfenyítve, hogy ne menjünk föl, mert valahonnan lőhetnek. De ez a lent, ez hol volt a pince? Igen, igen, uh -huh. ez a pince, az utca szint alatt volt ja, egy ilyen szuterin, uh -huh és ott paplanok, mert nem tudom, mindenféle le lett oda hordva, és özvegy édesanyánk, testvéremmel együtt, meg a szomszéd két gyerek, meg a szembelévő két gyerek, meg a innen, onnan gyerek, gyerekek, hát ott, ott éreztük magunkat biztonságban, és nem is engedett ki be. Társas vagy mit csináltak? Nem, hallgattuk a rádiót. Ilyen apa? Hallgattuk a rádiót, uh -huh. volt kártya, kártyáztunk meg, mit tudom ilyen, ilyen dolgok. Uh -huh. De olyan izgalom volt akkor az egész mindenütt, és borzasztóan örültünk annak, hogy nagy változások fognak következni. Azt tudom még, hogy a férjem, ugye 15 évesen akkor nem ismertem a férjemet, uh -huh. jóval később, 75-ben ismertem meg, és ő mesélte, hogy ott volt a Kossuth téren, a barátjával, lángépjárba dolgozott akkor, és nem tudom honnan, de barátjánál volt fegyver is. És azt se tudom, hogy honnan fényképezhették le őket, de utána, amikor a számonkérések voltak, többször behívták őket, őt is meg a barátját is, a Tucsek védbíró elé. Uh -huh. És tehát valahogy ki tudott mászni a férjem, de ezt a szegény barátját, nem tudom a nevét, elfelejtettem, uh -huh. azt viszont kivégezték, mert annál fegyver volt. Igen. A Láng villamossági gépgyár, vagy micsoda, ez egyébként Budán volt. a Margit körülson indul az a kis utca, és ott volt, ahol most van ez a jubileumi park. Igen. Tehát ők ott dolgoztak akkor. Igen. Uh, Am... Tehát ő tíz éve idősebb volt nálam, ez azt jelentheti, hogy ha én 15, akkor ő 25 éves volt, és hát munkából oda mentek a Kossuth tanulni tanúi voltak a lövéseknek, amit ő személyesen... A volt metróépület tetejéről hallott, hogy onnan lőttek a tömegbe. Amit most felújítanak? Más, mások szerint pedig az FM tetejéről, minisztérium Igen. tetejéről, de ők ott ketten ott voltak. Amikor a lövéseket meghallották, akkor mondta a barátjának, na innen menjünk, mert ennek nem lesz jó vége. Ő eljött, és a, ez a barátja meg ott maradt. Ki tudja, hogy hogy tudták ezt, ezt földeríteni, de tény az, hogy többször beírták őket kihallgatásra együtt, külön és így tovább, és hát szerencsére a férjem de utána is minden évben egyszer-kétszer Rákoskertre, ahol lakott, akkor kijött hozzá valami hát valami detektív uh -huh. detektív, és... Mindig megkérdezte, hogy kik a barátaim, ah. merre jár, mit csinál. Úgyhogy minden papírt eltüntetett, nehogy, nehogy valami probléma legyen. A papírokat földvitte a padlásra. Élet és irodalom és egyéb más, más papírok voltak, amit sokáig-sokáig figyelemmel kísérték az ő életét. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm a hallásra. 24073, illetve 24693, ez az annó Budapest, amely ma október 23-ákkal foglalkozik most a 2005-ös is szóba került már itt a műsorban az elmúlt néhány percben, de még van hátra 20 percünk, utána majd jön rózsa Péter és Lampi ágnes az ünnepi. Hát megbeszéljük el, vagy a forradalmi megbeszéljük el. Lesz délután négy órától itt a Klubrádióban, tehát folytatódik a, a műsor, gondolom bejelentkezésekkel, meg mindennel a fővárosi helyszínekről. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csókom, hallgatom! Én 1956. szeptember 1 léptem be a budapesti harisnőgyárba, mint ipari tanuló. Uh -huh és hát végigvittek ugye az üzemeken, meg ott voltunk, arra már nem emlékszem, hogy iskolába már akkor kellett járni, mert egy hetet iskolába jártunk, egy hetet a gyárba, de ki volt lógatva ez szeptember, Ersején léptem be, talán harmadikán, Aha. negyedikén. Minden műhelyben a plafonról lógott egy kis táblácska, oda volt írva október 23, és egy nagy kérdőjel. A következő táblánna, mi lesz október 23-án? Ez, mondom, szeptember elején volt. És én ott kérdeztem a többiektől, hát én egy kislány voltam politizálni, nem úgy volt, mint ma, nem politizáltunk. De kérdeztem, hogy ez mi, amik itt ki vannak lógatva. Hát kiderült, hogy bizonyos időszakokban ötletnapok vannak a gyárban, Aha. és éppen október 23-ára volt kit kitűzve az uh -huh. ötletnap, ami azt jelentette, hogy ilyen termelési gyűlésszerűséget hívtak össze, Aha. ott volt valami főnök és lehetett mondani javaslatot, és akinek úgy gondolták, hogy a javaslata megvalósítható uh -huh. meg jó, az ott helyben kapott 10 forintot. Na, akkor senki nem gondolta, hogy miért van ez az október 23 odaírva. Aha. És akkor október 23-án, Ben voltam, dolgoztam, uh -huh. és az ötös huszába laktunk, bemenni, mindig tudtunk a 33-as villamos, nem tudom magának a korát fiatal ember gondolom, de a 33-as villamos ott a Kádár utcától a nyugatival szembe, onnan ment egész ki Óbudára. Uh -huh. És elmenni mindig ment a villamos, de haza nem jött. Mert hogy a Harisnyagyár Én... az itt van Óbudán, tehát az és... Ez a, a Harisnyagyár az Óbudai Harisnyagyár. Igen, igen, igen, igen, uh -huh. itt a Szentendrei volt, volt, volt, volt, igen. Volt, volt, volt, volt. Én meg 38 évig voltam ott, igen. És, Várjon e... még mielőtt e, e, tovább megyünk. Hogy, mert azt is tervezem, hogy az annó Budapestben a Harisnyagyárral foglalkozni szeretnék, hogy, hogy azt gondolja, hogy sokan vannak, akik még emlékeznek arra a gyára, akik ott dolgoztak esetleg? Hát mondhatok valamit? Hogyne. Most azt mondja, most van október, szeptember 27-én volt Harisnyagyári találkozó, uh -huh. mert van egy nagyon aktív szervezőnk, és 70-valahányan voltunk. Uh -huh. Na most mivel én olyan munkakörbe végén én termelési osztályvezető voltam az egész gyárban, mindenhol jártam, engem mindenki ismert, és jönnek bottal öregek, van, aki oda jön, puszi, puszi, és akkor megkérdezem tőle, ne haragudj, te ki vagy. Persze. Hát én úgy, mert az egyik azt mondta nekem, hogy. Jaj, te nem változtál semmit, olyan vagy, mint 30 évvel ezelőtt. Uh -huh. Kösz, mondom, már így érted ki akkor is. Tehát itt van egy kolléganő, egy volt kolléganő, aki nagyon szépen, becsületesen és, és örömmel szervezi, uh -huh. és most volt, mondom, szeptember 27-én, és 70-en voltunk ott. Jó, ezt akkor most ezt, így megegyeztem. Akkor menjünk tovább. Jó, Köszönöm szépen. Le nem mondják, addig még... Igen, ő, igen, ő, igen, ő, igen, most ott... Habár. Van fotostúdió meg volt a te szerkesztőség is. Nagyon jó helyszín az, a te erre emlékszem. Na, szóval tudok én, ha szüksége a... van rám, szívesen Visszatérve... információt. Visszatérve a 33-as villamosra. Igen, igen, elmentünk. És akkor hazafelé már nem lehetett jönni, uh -huh. mert telefonált volt telefonunk már akkor, és telefonált mindig a nagynénim, hogy jöjjünk, mert olyan lövöldözést van, és így, meg úgy, meg amúgy. Na, szerencsére anyám, ő is ott dolgozott a Harisnyi gyárba. ugye együtt jöttünk, meg másokat, másokkal, de ahányszor én átmentem gyalog az Árpád hídón, és haza az Ötvös utcáig, uh -huh. azt ne tudja meg senki. De mikor első nap még egyedül mentem haza, úgy mentem haza, hogy képzeljétek, mi van a nyugatinál, mert ott mentem el a nyugati előtt, olyan, mint a filmeken szoktam látni március 15-ét, hogy ott kiabálnak, meg zászlókat lengetnek. Hát mondom, akkor mi nem politizáltunk úgy, mint ezek a mai gyerekek, uh -huh. nem tudtuk, hogy mi az. Na aztán másnap már tudtuk, mert anyámét mentek, ők reggel hatra jártak dolgozni, és nem is járt semmi, és a margitidnál mindenféle rövcédulákat osztogattak, és hát hazajöttek. Uh -huh. És ez 23-a volt, és a fizetést mindig 11-én és 26-án uh -huh. adták a dolgozóknak, úgyhogy nem nagyon volt tele a spejz, Na hát most mit tegyünk? Mi hárman voltunk, meg vagyunk is testvérek, anyám, apám, és velünk lakott a nagynéném. És akkor anyu gyűjtötte a szárazkenyereket, uh -huh. és hát kitalálták, hogy bevizezik a száraz kenyeret, berakják a sütőbe, sütőbe és akkor majd, hát azt tesszük. Hát az létező Már technika, igen. Esik? Az létező technika. Igen, de szerencsére leesett a kenyér a földre, és akkor látszott, hogy penészett. Ja, ja, ja. Na, lehet, ezek, lehet. ezek után uh -huh. mi, az öcsém és nővérem is burokba volt tartva, mert mi nem mehettünk kenyér, mindig a nagynén ment a Rózsa utcához, de ott ugye ilyen kölköklődtek a kis puskájukkal a háztetőről, az orosz tank meg hát fölvitt a csövét, tehát nem volt az egy leányálom. Nem. Na, a legrosszabb az volt, mi nem mentünk pincébe, de mindegyikünknek oda volt készítve egy kis szatyorba, hogyha menni kell. Nem. Viszont egyik este kinéztünk, és a Szondi utca és Kőrút sarkán ott állt a nagy tank, és a csöve be volt irányítva a Szondi utcába és nekünk mind a hat ablakunk a Szondi utcára nyílt. Uh -huh. Na, ezek után volt egy konyha, meg egy szoba, meg volt még egy nagynénim két házalodéb. Mindnyájan Minnyáján oda mentünk, mert attól tartottunk, hogyha lőnek, akkor ugye a háznak az a része összedől. Igen. Úgyhogy én, én csak arra, arra tudok gondja, és akkor a nagymamám az a Szigetvári utcában, lakik tudja, hogy hol van Kálvária térnél. Igen. És, és hát el kellett menni azért meglátogatni, uh -huh. mert egy maga lakott. És én akkor látom, mert nekem már háborús, abból csak néhány kép van, mert uh -huh. hát még három éves voltam. De végig menni a lebombázott városon, a kiliánlakszanyánál, laktanyánál, a nem tudom én mit, ezt Senkinek nem kívánom. Ez senkinek nem kívánom. Én politikai dolgot azért nem tudok belevinni, mert tényleg nem politizáltunk. Azt hiszem, hogy ugye még úttörő voltam nyolcadikban, mikor ide elmentem dolgozni, ha jól emlékszem, disz volt, jól emlékszem. Igen. Mert Lehetett a disz Igen. volt. És ott nem politika uh -huh. volt, hanem mentünk térszekbe, meg nem tudom még hova szilvát szedni, meg kukoricát törni, meg ilyesmiket csinálni. Akkor most visszaugunk október 23-ára. Tessék? Akkor most visszatérünk október 23-ára. Igen, na az, hogy az emberek összetartása. Uh -huh. Nem voltunk úgy mi a házba se, rosszba senkivel, de olyan nagyon, ilyen, hogy bejárogatunk meg úgyse. 56-ba. Volt egy nő a házba, azt hiszem a Rottenbiller utcában volt valami teüzem. Egyszer csak két ilyen nagy kanna, mint régen, amiből mm -hmm. mérték ki a tejet. hozta a tejet, ugye október volt. Aki el akart, befőzött, annak ott volt a lekvárja. Akinek nem volt, annak adott. Tehát olyan összetartás uh -huh. jött ott létre, és ez az a mondás, gondolom én, hogy a bajba ismeri meg az ember egymást. Köszönöm szépen, hogy ezt elmesélte. Hát én ennyit tudok mondani, mert a politikáról nekem nem is akkor nem volt sok. A bepótoltam azóta azért azt megmondom, hogy bepótoltam mindent, uh -huh. de akkor nekünk nem volt ilyen politikai... Köszönöm Én, szépen, hogy hívottak. A Harisnyegyárral Azt... Haris szembe a katonai, orosz katonai teherautók meg a tankok, annak voltak, hát nem garázs, mert a szabad alatt voltak, ahol most a Harisnyegyári festőde van. Tehát akkor még az nagyban ilyen orosz terület volt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Hát köszönöm, hogy meghallott. Kész hallásra. 24 07 24 te hol voltál október 23-án, halló? Tiszteletem, Miklósi Márklászló doktor vagyok. Üdvözlöm. E 82 éves Tudom, nagy SMS-ező maga, ismerem. Jaj, hát akkor köszönöm, akkor találkoztunk már. Hallgatom. Hát én 56-ban a Rákóczi út 47-ben a helyet házban házba, uh -huh. tehát a kellős közepén mindennek. Tehát a hölgyet annyiban igazítanám ki, akkor azt mondta, hogy a Stálin szobor azonnal odavitték az Akácsfa utcába, hogy nem, előbb odahúzták a Blahalóizatére, és majd onnan vittél el. Uh -huh. Értem. Na most nem is ez a probléma, hanem az, hogy a fiatalok, akik ugye Megszállták az utcát, meg, meg szépen elindultak, és csinálták, amit csináltak, mert be ne, ne ismételjük. Ott követték el az óriási nagy hibák, hogy na menjünk, szabadítsuk ki a foglyokat. Uh -huh. És ez miért nem a politikaiakat uh -huh. szabadították, ki sajnos mert nem mondták meg nekik, hol vannak, hanem a köztörvényeseket. És a legelső azoknak mi volt? Fegyvert szerezni. És a tudta, hogy hol vannak a HM-nek a rejtett fegyveraktárai. Uh -huh. És így kezdtek el a különböző lövöldözések. Nem így, így kezdődtek el, de mindegy. Hát nem így kezdődtek el. hát A munkások szereztek fegyvert, tehát akkor még nem volt szó börtönökről, ja, meg semmiről uram, sem voltam, 19 éves kölyök se voltam, már ugye láttam, mi történt. Uh -huh. Hát jó, benne éltem. Jó, de akkor most te uh, hogy került a, a, a rádióhoz fegyver? A rádiónál ott voltak a. Az ávósok. Uh -huh. a... Igen. védők, ők Igen. Ez, amit mondok. Uh -huh hogy a köztörvényeseket kiszabadították, és föltörték a honvédségi raktárakat. És tömegével hozták autószámra a fegyvert. Értem, igen, és? Hát ez hát, miért nem baj? Nem hát ezzel az, nem az, nem az nem oroszok ellen csak harcolni kellett. Kérem? Hát valamivel csak harcolni kellett. Jó, hát köszönöm szépen. De annak annyi áldozata volt, hogy fölöslegesnek, hogy nem igaz. Igen. Na most a gond nem is ezzel volt, hanem az, mikor Szergeik jöttek vissza november 4-én. Igen. Igen. Hát arra ébredtem ott a Rákóczi út kellős közepén, hogy a az ágyam, remeg, minden fenet. Hát tankok jöttek befele. A jobb oldalon, akik mentek a Duna felé, tehát az útes, azok lőtték a bal oldalt, a bal oldalon, akik értek, lőtték a jobb mm. oldalt. Egy órán belül a Rákóczi út le, egész a Duna part szét volt lőve. Ja, és el hova ment? Pincébe? Kérem? Hova? nem. Én akkor még versenyszerűen lovagoltam. Mm. És nekem a lovak voltak a legfontosabbak. Taterzá, tudja, hol van a Rákóczi út, az Barostérhez Kerep viszonyítva. Kerepesi út lesz, az persze, hiszen a Baros Barostéren lakik az egyik barátom, a pálinkás. Egy kirohantam oda a lovakhoz, aztán nem is tudtam hazamenni. Uh -huh. 8 napig, 9 napig jönni. Na, ott voltam. Na de út közben megállítottak ilyen és hülye. Fölfegyvezett akik abszolút nem tudták a fegyvert kezelni. Odállítottak a falhoz, ugye, mert csizmában voltam, meg lomaglónadrágban, meg minden szarban, és le akartak lőt. Hál' Isten nem tudták a fegyvert kezelni, mert itt vagyok. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Viszont hallásra. A legjobbakat, jó egészséget, meg mindent. Viszont halás 24.07.953, 24.06.953. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, király Istvánné vagyok. Én 23. nagyon emlékezetes nekem, mert mint főiskolás, hogy keddi nap volt, gyönyörű idő volt, már vasárnap hétfőn is, és, és hát hétfőn megkaptuk azt, hogy másnap megyünk a Petőfi térre. Uh -huh. El is gyalogoltunk a Betlen én gyógypedagógiai főiskolán voltam. Uh -huh. mentünk, most, most már nem is tudom elképzelni, hogy gyalogolhattunk eddig, mert onnan aztán vissza, menet közben találkoztunk a színművészetével, emlékszem az autó tetején, volt éppen Sinkovicsimre, uh -huh. és aztán mentünk át a Margit hídon le a bentérre, ott már hallottuk, nagyon sokan voltak hova lett a Magyar Urán. Aztán onnan elmentünk a... nem tudom, nem még előbb a Margit Hidon mentünk lefelé, és, és, és akkor elmentünk a Fehérház előtt, a mostani uh -huh. parlamenton képvisel. És akkor pedig ott elkezdődött a suttogás, hogy itt micsoda mély pince van, uh -huh. és onnan hova lesznek arabok. Így jutottunk aztán el a Kossuth -térre. Uh -huh. És ott pedig már nagyon-nagyon sokan voltak, és sötétedett, hát hiszen egy hatalmas utat jártunk, mibe háromtól indultunk a Betlentértől, le a vissza, úgyhogy akkor már nagyon sötétedett, és olcsák el a csillagot, és hasonló jelszavak voltak, és akkor ránéztem az órámra, hogy... Ó, hogyan érek én haza? hívvel a körtértől. Na most, a biztos, hogy a kettes villamossal mehettem, ott még semmi nem volt. Uh -huh. Végig elérkeztem a körtére, szintén a hív járt, és így érkeztem haza Albert Ott aztán kicsi féltestvérem volt, és másnap aztán a nevelőanyám ment kivásárolni, én a kicsire vigyáztam hamarosan jöttek a jöttek faluról, és, és ingyen osztogattak a klibát, de azért nekem mély emlékem volt, hogy másnap kimentem teljér, mm. van a tejcsarnokba ott volt közel, és csak sütőpor volt teljesen ki volt fosztva. Na most én a főiskolán nekem tanárom volt Gyurkovics Tibor. Aztán Hamarosan, amikor januárba visszamentünk már, be a februárba januárba végén kezdődött újra a tanítás, és akkor aztán nagy változások voltak, hallottuk, hogy kedves tanárainkat, sőt, többet, uh -huh. emlékszem, roboszázas párnak hívták, pedagógiát tanította, és ők nem is jöttek, aztán több évvel később hallottam, hallottuk, hogy elmentek az országból. Uh -huh. Hát kb ennyit tudok mondani, de úgy érzem, hogy a történelemben nagyon benne voltam, és, és valahányszor látom a vonulókat, és mondom, valahol én is ott vagyok. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kés sokan viszonthallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én 56-ban 19. évemben voltam, és akkor voltam egy éve házas, és együtt dolgoztunk az mmd a férjemmel, uh -huh. és amikor kijöttünk, a hugommal, aki hét éve volt fiatalabb nálam, elmentünk egy német órára, és onnan jöttünk a Florián térre, hogy majd a Árpád hídon keresztül hazamegyünk, a Robert került laktunk a szüleimnél. Értem. Mikor ott álltunk és vártuk a 33 as villamost, egyszerűen jöttek ilyen e, ló, <gül> lóhátlan rendőrök, uh -huh. és kérdezgettük ott, hogy hát ezek meg mit akarnak itt. A sineken mentek más be, és akkor egyszer mondta valaki, hogy hát, nagy balhé van, és hogy a kossuth Lajos téren már rengeteg ember van. Na, átmentünk a hiddon, és uh -huh. akkor mondtam a húgomnak, hogy menj haza az anyujékhoz, és mondd meg, hogy majd jövünk. <gül> a ja, zuzúval elmegyünk a országházhoz. Uh -huh. Hát, onnan már csak gyalog tudtunk menni, és már eléggé sötétedett, mire odaértünk. Annyi ember volt, hogy hát én egy nagyon szemtelen ember vagyok, és furakodtam rettenetesen. Uh -huh. A férjem jött utánam. De komolyan mondom magán, hogy többször el akart állulni, mert olyan embertelen mennyiségű ember volt, és nyomkodták egymást, mindenkit, közelébe akart menni az előadónak. Hallgattam a nagy Imrét is, és a, aki el, elszavalta a szapra magyar, az is Imre volt, igen, de most nem itt eszembe a másik, nem az a finész. Sinkovics! és én köszönöm szépen, nagyon kedves, és akkor ott mondta valaki, hogy a rádiónál nagy baj van, menjünk a rádióhoz. Uh -huh. És akkor kimentünk a Balcsi-Zsilinszki útra, ott már az ablakokba álltak az emberek, és lukazzát lukaim És akkor mentünk, és odaértünk a rádióhoz, és ott már villamosok álltak, nem engedték az emberek, hogy tovább menjenek, uh -huh. és hát bizony volt egy pár fölborított autó is, uh -huh. és mindenki azt mondta, hogy most mit kéne csinálni, mert lehet, hogy a rádióban már van, sőt, biztos, hogy van fegyver, de Minden. akkor hogy tudunk oda bemenni. Uh -huh. És egyszer csak jött egy mentőkocsi, és mondta, hogy engedjék, engedjék őket, bemennek a rádióhoz. De akkor még kim voltunk a Múzeunkőrúton, és akkor egyszer csak megszólalt valaki, hogy lehet, hogy ez, ez fegyvereket visz uh -huh. és megállították, és kinyitották, és tényleg fegyverek voltak benne. Na hát, akkor aztán azt elvették, és elindultunk befelé a rádió, Ráda, ilyen Bródi Sándor. Bródi Sándor usztába. És a múzeum mellett mentünk, ugye, uh -huh. és akkor már hallottuk, hogy lőnek kifelé a rádióból. Jó. Kénytelen leszek félbeszakítani önt, mert, mert négy óra van és vége van a műsornak. Ja, hát sajnálom, de jött egy, egy tank, Aha. és a az emberek megállították, és Mondták, hogy milyen magyar vagy te, hogyha belelőnsz a magyarokba. Mm. És akkor átállt hozzánk. Csak ezt Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Minden jót. Kismária volt aki a telefonokat kezelte, Kemény Dania a gombokat, Árva Brigitta volt a műsor szerkesztője, az elmúlt két órában Punks, Miklós hallották, jövő héten is lesz Andó Budapest, várom önöket, most pedig jönnek a hírek, meg minden, ami kapcsolódik a 2018 október 23-ához. A viszont halása. A műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük!